Fahamu majabu ya mti wa mkuma manga na tibazake kwa hizani kubwa ya Dr. Riziki Mkalimalela. Mwandaaji ni Dr. Riziki Mkalimalela mimi naituwa na Niasi Edgar. Awadia yote Dr. Riziki ya nasema. あんぜ、こわしゅうこ k うふわてれぎ u きのまさもはやだかて i うこわう m nde,、um uh la, si、a わはやぎゅうかびさ。もんごわわりんで、なこわしまみやか wa てけ lezajo まさもはや。いら、こなばであわ a si mara n y i n g まらにんぎ、どく r i ziki。こわくたかふ g e a k ua, u わばであみて、い l i unaweza fanya majabu kwa kina baba ジ ibu Nindio, Nakutokana,、ok、n na、um、a、um、u b i z e s a n or Majukumiake, y Kua, a n a Shinduako Kumjibu Kila m o j a k w a w a k a t i Nandio Mana a Kataka Kilam, to an a i t a k of Fanuzi, p a m u、ja、j a n la a k w e l e m i k a j u y a Matiba b e Mitishamba. Ajunge, i k w e n ye g r u k o l a k e la was a p Iri, a Kiwanato of Fanuzi, Wafikiwa Tuengi k w a w a k a t i m o j a Sasa Fanyahivi. Tuma ujumbewa sa pokuwa namba hizi anza na lama kujumlisha mbili tano tano saba sita sita sifuri ne sifuri sifuri tano sita ujumbewo usomeke niunga kuni yangurupu ili wasaidizi wake wapetu kuona kuurehisi na kukuoparda tibu akukunga kuni yangurupu arakwezekanavyo kumbuka doctor Ezekim Karimalela. Wakati mwingi huwabize sana na hawezi kuwa napokea simi ya kila mtu. Hivyo, kwa uraisi kwa naendani ya grupu, utafurahi na roho yako. Sasa bas, leo Dr. Riziki ya nataka kuelezea kwa undani zaidi, kuhusu mtu wa mkoma manga na majabu yake katika tiba ya marathi mbalimbali mbali duniani. Dr. Riziki ya nasema, ukitaka kupika chakula kwa kutumia chombo cha plastiki na kisiungue. Chakufanya chukua kuni ya mtu wa mkuma manga, chukua maje baharini kisha mwagia mtu huo. Lakini pia chukua mafuta flani viya ambayo si viya maku yataja hapa ila kwenye grupu laki ya miyataja. Bada ya hapo mwagia kuni hizo kisha zisomee dua maalum na bada ya hapo washa moto na uinjike chombo cha plastiki na upike chakulo kipendacho kitaiva mpaka ushangae. ラキニピア、カマ、ウナヒタギュシンディ、カティカティミアクエンピラ、トミア、ウンティオンコママンガ、キズィンバチャキニョンガ、キシキチャンティ、キリチョポ、カティカティアンジア、アンバチョウワト、キピタマリアポウギコワンサーナ、バデアハポ、チュクワンベグズ、アンチュウン・ヴィンジェズ、リゾードンドカゼニエウエ、サガムチュアンガニョウォ、キシャチュクワンウィバンウンギュンギュウサーギュピアンアンアウフュンゲカティカティタンバチュウシ、 Shimbia kati kati ya Golilenu utaona majabu kila mipira idakayo pigu a kuelekea Golini takuani yenyakupajiyo mipira kutokanjanguzo mfungaji kujikwa au kupatana wengine ambalo litamfanya kosa kufunga hi simasiara wazee wakamati wanelewa hisimamo vizuri sana kama huwamini tafuta vituhivio na mzizo mko mama mnga. Kisha mtafuti Dr. Riziki, akupembinu zenyakiri ya kufanikisha hilo. Kwa kufanya hivyo, mtajikuta hamechizenu nyingi ni za ushindi au dro. Yani bila bila. Angarizo. Mkitoka bila bila isio kisingizio cha kumtendika referee. Bwanawe. Hayo ndiyo maajewi ya mkuma manga na mingine mengi tuu. Anasema Dr. Riziki mkalima lela. Hata mababu zetu wa zamani. Wali tumi yam kama manga, kutengeneza azma zakuweza. Ili kujikinga na wadui wawanadam video chaui au shirikina. Ndani yomaa na wazee wetu liishi hadi miaka mia muda nakumiye bila kuguso na mshirikina yoyote, nakufa ili kwanimpaka mnyezimuongoa pango mnyewe. Kwa upande wa tiba, kama una sambuli wana vile barango au mapu nye. Nenda, katika mtu wa mkuma manga kwa mtindo ule ule wakuomba malaika wa mtihusika, uki wanaunga wanafaka yoyote ile, ukifike eneo hilo, piga magoti kisha piga makofi maratatu, na uombe kisha chuma majani ya mtu huo na ukaponde mpaka ya lainike, changanya na maji tumia kunyuana kuoga au kupaka kwa muda wa siku kuminane, vibarango vitatoeka bila hata kuwaga. Lakini pia, ukishikuwa na tumbo la kuhara. Chuma majani ya mkuma manga, ponda kisha kunyu wa glasi moja mawio na glasi moja machweo, kwa muda wa siku mbili tu, utapona kabisa. Kama, unatatizo wa kubadilika badilika kwa siku za hethi kwa wanawake, tumia mzizi ya mti wa mkuma manga, changanya na magomi ya mti wa mzima. Chemisha pamoja na kunyu wa kwa muda wiki mbili haditatu, Mzunguko huko utaimarika sawa sawa. Kwa wajawa zito na sikuza kujifungua zimepitiliza dawa nimzizi wamkoma munga. Na kwanza haya tuisha masai shirinane utajifungua, ana sema Dr Riziki mkarimala. Ilah chakufanya kidekahiri wa siri ana na Dr Riziki yakupe malekezo nini chakufanya? Kuasiri ana nae kidogo kumpata huangu, kama nilivosema kutokana na kuabize sana na kazi. いいら、うえぜじゅわ、きらんとわなばはてやけ。ウェンピギエコ anza、こわなばやけや tigo イアパ、あんざならまくじゅむりしゃんべりたのたの、さば、もじゃせいた、さばたの、さばたと、さばたと。あっせぽぽけや、やりぼこはひやぼだぴや、あんざならまくじゅむりしゃんべり s のたの、さばせいたせいた、しふりね、しふりしふりたのせいた。なぽ、あっせぽぽけや、 Na kushauri we mcheki tuwasapu kwa ujumbe waniunge kunye grupu, hili we rahisi kuona na kujibiwa kwa haraka. Sasa tuindile, kama una mtoto munyasidia kutoko na mate mdomoni ya ni udenda muda wote, hali ya kuwa umriwaki haurusu kuwa hivyo, tumia mkomamanga tu. Chimba mzizu wa mtu wa mkomamanga, kisha chemisha na uchanganye na mafute habati soda. Mnyoeshi ujaza kikombe chakawa, mawilio na machweo kwa muda wa siku shirini na moja tu utau na maajabu. Kama una sambuliwa na pressure yakupanda au kushuka, tumi yam koma manga, chimba mizizi yamtifuo, kisha changanya na mizizi yamiwa na uchuku ipunge tatu au unneza ubani mka. Tumbukiza, ichemke pa moja kisha kunyo glasi moja mawilio. na glasi moja machweo kwa muda wa wiki tatu hadine. Kama tatizo ni la muda mrefu taona majabu presha hito kusumbua tena. Kiufupi, mti wa mkuma manga ona majabu mengi sana, na unatibu magonjwa mengi sana sana. Njoo, kwenye grupu la wasapla Dr. Riziki ufaidi masomo ya kila wiki. Ili, uweza kujitibu marathi mbalimbali mbali kwa kutumia miti ya asili ya kiafrika. Dr. Riziki anasema... Ujumbe wake waleo kwako ewe Mwafrika. Rudi nyumbani kuminoga. Usipoteze Mwafrika kwa kulimbukia vya wazungu. Ambavyo vipo kwa lengula kutufupishi ya maisha kuhishi ya paduniani. Ukombozi wa Mwafrika katika tiba upo katika miti. Amkeni Afrika. Nambazake Dr. Riziki ni hizi. Hana nambazingine. Ukipigiwa simu kwa namba tofauti na hizi na kijitambulisha kuandie Dr. Riziki, wefanya kumka tatu. Namba zake Dr. Riziki ni hizi anza na alama kujumulisha mbili tano tano, saba sita sita, sifuri nne, sifuri sifuri tano sita, au anza na alama kujumulisha mbili tano tano, saba moja sita, saba tano, saba tatu, saba tatu. Mwandaaji ni Dr. Riziki Mkalimalela, mimi na ituwa Nanias Edgar. Ituwa...